és nem nagyon szoktuk megtartani az ilyen alkalmakat, de ugye mi ahogy van ezen az alkalma, hogy ezen a napon, szóval egy picit természetesen beszélünk erről is, hogy mi történt, de, de mivel az Egy levében Levélben vagyunk, és, és a második fejezetet fogjuk majd most elkezdeni, de kicsitán kapcsolódik ehhez, ugye majd Pál ami állapotunkról beszél, Krisztus, a Krisztus nélküli állapotunkról beszél, kezd el itt írni, egy, néhány, néhány ö, versben, néhány mondatban. És, ö, és mielőtt ebbe belemennénk, ja, ez, ez azért van, mert mi Krisztus nélkül voltunk, azért van, mert, mert elfordult ez az emberiség Istentől. És, Viszont Isten annyira szerette ezt a világot, hogy, hogy gondoskodni akart, hogy ez helyreálljon. Hogy az embernek lehessen egy, egy menekülési útvonala, egy menekülési útja, hogy megmeneküljön a, a pusztulásból. És ugye nem vég. néhány hónappal ezelőtt, ezt ünnepeltük karácsonykor, elküldte az ő fiát. És és ő megszületett egy gyermekként, és felnőtt, és elkezdett szolgálni, elkezdett tanítani, ugye 30 éves korában, és aztán 33 éves korában, is azt elfogják, és aztán megfeszítik. Mi az evangéliumokban, az evangélium vége felé, bármelyik evangéliumot a fölapozat, azt meg fogod találni, ami, ami, történik, ami történt Jézussal. És ugye mindez azért, hogy, hogy ő kifizesse a mi bűneinkért a, a díjat, a váltságdíjat. És hogyha ez nem történik meg, akkor nekünk nincs menekülésünk, akkor nincs nincs, nincs, nincs mód, hogy megmeneküljünk. Nincs lehetőség, hogy az ember megigazuljon, hogy megváltsa magát. De ezt jól végigrágtuk az Galata levélben, ugye ez a római levélben, hogy, hogy az ember nem tud megmenekülni a saját képességei, a saját erőfeszítései által. Az embernek, ember képtelen megfelelni Isten elvárásainak. Ugye, nézzük a törvényt, és ott látjuk, hogy hát ez nekünk sok, hogy ezt a mércét nem tudjuk megugrani. Ezt nem, tudjuk, ezt nem, nem tudunk ennek megfelelni. És szükségünk van, egy megoldás, megoldásra, szükségünk van egy segítségre. Láttuk, hogy a, tudjuk, hogy a törvény nem is ezért adatott. A törvény egy, egy tanítómester volt, egy, egy Krisztushoz vezérlő mesterünk, ami által meglátjuk, hogy szükségünk van Krisztusra. És amikor és meglátjuk, akkor kiáltunk hozzá, és ő segít. De, de, de ő neki meg kellett halnia. Ő neki, -e, ő neki fel kellett mennie a keresztre. És el kellett szenvednie minden átkot, minden bűnt, amit az ember elkövetett. Most nem is tudom melyik ilyen Jézus filmben, de talán a pasióban volt az a jelenet, amikor, amikor Jézus ott van a kereszten, és hogy és az atya minden haragját, minden dühét, minden ítéletét, Őre helyezi. És egy ilyen borzasztó jelenet, egy borzasztó fájdalom, hogy minden bűnért ő ott akkor ott fizetett, minden bűnért ő ott lett. és És ugye ez az, ami történik, vagy történt 2000 évvel ezelőtt, vagy több mint 2000 évvel, vagy valamennyire 2000 évvel ezelőtt. És uh, ugye ez az, ez az a napon, ez történt, hogy Jézust megfeszítették a mi bűneinkért. És ugye ő ott megtapasztalta azt az elválasztottságot az Atyától, és, uh, és ott, ott szenvedett, érted, értem a, a kereszten. És ugye enélkül nincs, nincs menekvés, enélkül nincs kiút az embernek. És, uh, Nem az a célom, hogy így hagyjunk, így hagyjak mindenkit, hogy ból, milyen rossz ez. De, de képzeljünk, kicsit képzeljük bele magunkat abba a, a pillanatban, vagy abba a helyzetben. A tanítványok, akik kivették Jézust. Hogy megfeszítik Jézust, meghal, leveszik a keresztről, eltemetik. És a mesterük halott. Ugye a János Evangém, abban nézzük, még nem tartunk itt ennél a fejezetnél, de látjuk, hogy a tanítványok mennyire megijedtek. Hogy, hogy mennyire e, aggódtak azon, amikor Jézus azt mondja nekik, hogy meg fogok halni. Sőt, hogy feltámadok, de nem leszek majd veletek. És el, elkezdjük őket a kétségbeesés és a félelem, hogy mi lesz most. Mi lesz most. És, és akkor csak képzeld el azt a pillanatot, azokat az órákat, azokat a napokat, amikor a tanítványok ott vannak, és Jézus meghalt és ott van a sírban. És, és nincs ott velük. És ugye megtapasztalták ezt a halált. Megtapasztalták az a elválasztottságot. A, azt, akit szerettek, akit követtek, az nincs velük, az nincs többé. Mi lesz most velünk? Hogy milyen, milyen félelmetes, mennyire e, kilátástan a reménytelenség lehetett ott a szívükben, a fejükben. pedig Jézus mondta, hogy fel fog támadni. De tudjuk, hogy nem nagyon hitték el, nem nagyon tudták ezt összerakni, ezt az egészet. És, és tudod, sokszor az életünkben van ilyen, hogy, hogy megtapasztaljuk ezt a fájdalmat. És van egy nagyon híres prédikáció, ahol az a tanító ezt mondta, hogy, hogy lehet, hogy ma az életedben péntek van. Lehet, hogy ma az életedben ez az időszak van. Egy, egy nagyon nehéz, nagyon fájdalmas időszak, de de jön a vasárnap, hogy, hogy nem marad ez itt, és és ahhoz, hogy ahhoz, hogy mi meggyógyuljunk, ahhoz, hogy mi vitvezünk vagy megmeneküljünk, sokszor ugye, ez az út vezet oda. hogy hogy megtapasztaljuk ezt a az elválasztottságot, megtapasztoljuk a kilátástalanságot, a fájdalmat, a nehézséget. De sokszor ez az, ami oda visz Krisztushoz. De ott van benne a reménység, hogy ez nem marad mindig így. Hogy, hogy lehet, hogy ma az életedben egy ilyen nehéz idő van, egy ilyen fájdalmas periódus. De jön a feltámadás, de jön majd a, a, jön majd a vasárnap. Nem megyünk bele, mert ugye majd jön a vasárnap, majd de arról is kell tanítanom vasárnap, hogy nem megyünk bele, hogy mi lesz vasárnap, de, de nézz előre majd. És, és hogyha most ez is, itt is vagy, ebben a helyzetben is vagy, bátorodj és légy, légy biztosanommal az úr, úr felé, az ő igéje felé, az ígéretei felé, mert majd jön a feltámadás, majd jön a vasárnap. És ugye Pál az Efizusi levélben a, a második részben elkezd beszélni arról, hogy milyen volt az állapotunk Krisztus nélkül. És nagyon nagyon kemény Pál. Valószínűleg Pál uh, ilyen lehetett. Tehát ő ugye ezért hogy nem kertelt, nem, nem, nem próbált szépíteni a dolgokat, hanem úgy, ahogy van, elmondta, hogy srácok, ez a helyzet. És, és, és itt is leírja az embereknek, hogy figyeljtek, Krisztus nélkül az életünk ilyen. Ilyen lenne, ha te meg Krisztus nélkül vagy, akkor ilyen az életed. Nézzük akkor az első három verset. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség engedetlenségfében működik. Egykor mi is minnyáján közöttük, éltünk, testünk kívánságával követtük a test és az érzékek hajlamait. És a haragféj voltunk, emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek. Tehát Pál nagyon keményen fogalmaz. És az ered érdekes, hogy az eredeti kéziratokban az, hogy életre keltett, ez nem volt benne. Hanem... És úgy hangzott, hogy titeket is, akik halottak, voltatok pétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek a világ, élet mondja, szerint... Tehát ugye ez egy picit ez az életre kell, tehát ez egy kicsit így finomítva van ezzel. Egy picit simogatóbbá próbálták ebben tenni ezt az egész üzenetet, és, és ugye kivenni ennek az élét. De Pál így írta, hogy egy Titeket is, akik halottak voltatok, védkeitek és bűneitek miatt. És ugye ez a Krisztus előtti állapotunk. Amikor valaki, és szellemileg egy halott állapotban van, és elválasztva él Istentől, és nincsen része semmiben ami mi Isteni, a mi Istentől szó. nincs közössége az Istennel, az ő közössége Istennel teljesen halott. Um, és ezekből a részekből is kiderül, én ezt nagyon sokszor elmondom sok igevelsel kapcsolatban, mert nagyon sok helyen mondja ezt az ide, de itt is látjuk, hogy, um, hogy vagy Istennel élünk, vagy pedig a gonoszsal. Hogy nincsen, nincsen megint egy egy ilyen köztes út, nincs egy harmadik lehetőség. És itt is nagyon világos, hogy ha te Krisztus nélkül vagy, akkor ebben az állapotban vagy. Ha te Krisztust elhagyod, akkor ebben az állapotban vagy. Halott vagy a védked, a bűnöd miatt, amiben élsz vagy éltél a világ életmódja szerint igazodsz a levegő birodalmának, fejedelmségéhez, ami az munkálkodik, stb. stb. Nincs egy, nincs pár nem mondja, ezt, de hogyha azt nem teszed, vagy ha egyébként akkor itt van egy kiút, vagy egy kiskapó, vagy egy harmadik lehetőség. Ezekből is kiderül, hogy nincsen. És ugye ezek a szavak itt leírják, hogy micsoda tévegésben él az ember. Hogy nem harad semmerre hogy nincs célja, hogy, hogy egy ilyen értelmetlen, egy ilyen, csak valamerre halad, de, de igazából nem tudja, hogy hová. És ugye éli az életét valahogy egy ilyen sodrásban, mint amikor beledobsz egy gyorsfolyású folyóba vagy egy patakba egy, egy foágat. És ez csak úgy hop, ugye elviszi. Ugye, amikor néhány hete áradta rába, akkor láttuk, minden nap jöttünk át a lányokkal a hídon, és láttuk, hogy mekkora hatalmas ágakat, fatörseket, meg faágakat vissza a víz, és ott a radószigetnek a csücskébe még most is ott vannak, és ugye csak úgy vitte ezeket a ágokat a víz. És valahogy az emberek is Krisztus nélkül így élnek, hogy belevetik magukat ebben a világban, de... De, de nem tudják, hogy hová mennek. Nem tudják, hogy mi lesz velük. És, és bár azt gondolják lehet, hogy az van valami céljuk, vagy azt akarom, hogy ezt tenném, de igazából egy ilyen, csak itt sodródnak. És tudod, mennyire fontos ez nekünk is, Krisztusban, hogy, hogy így ne sodródjunk, hanem, hanem legyen, legyen egy vezetésünk. Mennyire fontos? Egy férfinak, nőknek is nem arról az, de egy férfi, aki egy családfő, aki egy családfő lesz majd egyszer, reméljük, igaz? Uh, Andi még annyira nem akarja. <gül> Én is így lennék, vagyis majd leszek, amikor. Uh, de hogy uh, mennyire fontos ez, hogy egy, egy férfi vezessen, hogy legyen egy, hogy tudja, hogy ő merre megy, hogy mit csinál, hogy ne csak egy ilyen, ó, ó, nem tudom, majd meglátjuk. Éh, mennyire rossz ez, nem, amikor, amikor nem tudunk, nem látunk egy vezetést. És a példabeszédek is ezt mondja, ha nincs vezetés, elvész a nép. Pontos a vezetés. Mennyire fontos a te életedben. Bárhol vagy, bárki vagy, egyedül, vagy családban. Hogy, hogy tudd, hogy merre megy az én életem. Hogy, hogy van egy irányom, van egy vezetésem, hogy igen, én erre megyek, erre vissza az úr, úr, erre vezet engem. És ezt tanítja nekem, ez az irányom, ezt mutatja nekem, hogy arra haladjak, mert ez, ez van most tőle. És, és tudom, hogy ez az igazság. Hogy nem hajt, vagy nem megyünk össze-vissza, amire most ez van kedvem, nem, azt teszem, amire az úr, úr vezet. És ez fontos az életünkben is. Ez nagyon lényeges. Mert a világ az úgy él, hogy ma mit tegyek? És benne? Hogy tudod milyen Krisztus nélkül? Én értem, tudom. Hogy azt tettem, amit akartam, de nem volt vezetés. És tudod, ez most is rossz. Most is, most is rossz, amikor, amikor ezt, ezt tapasztaljuk csak valakitől, hogy csak így szétszórtan éli az életét. És ilyen ez a világ. E, e, így, éli, így, így éli az életét. Azt is látjuk itt, hogy, hogy odaadják magukat mindenfajta kívánságnak. A test mindenfajta kívánságainak. E, hogy mindenfajta kívánságnak így kiszolgáltatják magukat, és odaadják magukat. És ez uralkodik rajtuk. Uh, és milyen érdekes, igaz, hogy azt mondja az ember, hogy ez a szabadság. Hogy megtehetek azt, amit akarok. De valójában ugye, nem ez a szabadság. Mert, mert nem tehetnek azt, amit akarnak. Mert hát ez nem az ő szabadságuk. Ezt nekik muszáj megtenni. Ők nem tudják azt mondani, hogy hát nem teszem. Mától-e elfordulok. Ugye, én szabad vagyok. Mert én szabad vagyok nem tenni ezeket a dolgokat. De ők nem szabadok, hogy ezeket a dolgokat elengedjék. És ebben élnek. Egy fogságban, egy rabságban, Egy krisztis nélkül így az életüket. És odaadják őket minden kívánságuknak. És látni, igaz? Hogy ez, ez a világ merre halad? Merre tart? Hogy az emberek, fiatalok odaadják magukat mindenfajta kívánságnak. Mindenfajta testi dolognak. De, ugye, tehát egy nagyon félelmetes ez a kép, amit itt Pár leír. És, és talán lehet egy kicsit jó el is időzni rajta, hogy Krisztus nélkül itt voltunk, hogy Krisztus nélkül itt lennénk, hogy innen jövünk, és hogy hogy Krisztus nélkül ez várna ránk. És jó ránézni, mert azt is láthatjuk, hogy innen vagyunk megmentve. Hogy Krisztus ebből ragadt ki. Hogy kimentett ki minket ebből a helyzetből. És ugye rámutatott, hogy figyelj, ez vagy. Ilyen a helyzetet, ilyen az életed. És fájdalmas, de nincs ez nélkül megtérés. Nincs enélkül felismerés. Hogyha nem látjuk ezt meg, ha nem ismerjük ezt fel. És akár jó megmutatni embereknek is. aláhúzod ezt az igeverset, vagy kiírhatod, hogy ezt meg tudod, hogy nézd, te így élsz, hogy Krisztus nélkül erre halad az életed. Nem, akarod, nem akarsz ezen változtatni? Nem akarsz ebből kijönni? Uh, és hiszem, hogy, uh, hogy jó, jó ezeket a verseket elolvasni és azért és az, hiszem, hogy azért is Pál ír ilyen keményen hogy felrázza az embereket hogy, hogy, uh, hogy figyelj, hé, nézd meg, gondolkozz el és hogy bele lehetne itt menni még akár mélyebben is szavakba de, de ha csak ezt kiragadod és ezen elkezdesz gondolkozni, hogy mit jelenthet ez az egész, hogy, hogy igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez? Ugye ezek mind ilyen sötét, démoni dolgok, hogy, hogy ez a világ bűn alá a gonosz uralma alatt van, hogy az alatt élni azt akarom én. Ugye ezek nagyon ijesztő képek, nagyon sötét képek. De Pál fel akarja ébreszteni az embereket. És majd itt később írja is a, a, a levél vége felé, hogy hogy én így ébresztgetlek benneteket. hogy így, éjj, ne, te, ne, ne tegyétek ezt, hogy nem menjetek vissza. És, és ugye, Pál, ezt szeretné, hogy gyerünk, srácok, ébredjetek fel. Józanodjatok ki. Lássátok meg. Legyél hálás. Örülj, hogy nem ott vagy. Vagy ha oda vissza akarsz menni, akkor ne akar visszamenni. Ha ott vagy, akkor meg gyere ki hogy ha meg ott voltál, legyél hálás, hogy már nem vagy ott. Mert nézd meg, hogy milyen volt ez a hely, hogy mennyire ijesztő, és mennyire, mennyire lehangoló. E. És ja, Pál szinte kiáltana, hogy emberek, ébresztő, ébredjetek fel. E. És nagyon jó, ahogy Pál aztán írja tovább, és, és mutat egy reményt, mutat egy, egy fényt itt az alapút végén hogy ugye, nincs itt a vége, hogy, hogy Jézus meghalt a kereszten, ugye, leszették, eltemették, de nincs, nem ez a vég, hogy, hogy nem, ezt a, nem ezt a pénteket ünnepeljük pusztán, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, hogy megfeszítették őt. Ugye, ez nem elég, ugye, ez szükséges a feltámadás. E, és itt Pál is leírja a helyzetünket, így lefesti, és azt mondja, hogy de nem ez a vég. Ugye, egy volt előtt, ha elmész, akkor a jó ékszerész az nagyon sötét hátteret tesz az ékszerek alá. Hogy, hogy az az ékszer, az még jobban kitűnjön. Ugye nem véletlenül teszik rá sötét bársonyra a gyűrűket, a, a nyak, nyakláncokat, a karkötőket. Hogy ugye, hú, de csillog, ugye? És hogy minden nő rögtön, ajj, de szeretnénk, azért olyan szépen csillog, És egy fekete bársonyon még jobban, még jobban mutat az az egész, hogy de szépek azok a kövek, és ó, az az arany, á, az a, az a gyémántkő, milyen szép, milyen gyönyörűen rikitonnal, akkor a kirakatból igaz? Ú, de jó lenne itt a kezemen, vagy a karkötőn, de jól néz ki, igaz? És... És ugye Pál is ezt teszi, egy nagyon sötét hátteret fest le, hogy nagyon ijesztő, nagyon csúnya, de aztán amit mutat, ugye még szebbnek, még szebbnek, azt akkor lássuk meg, hogy mennyire gyönyörű és mennyire különleges, hogy, hogy amit tett Krisztus értünk, hogy az mennyire, mennyire gyönyörű, mennyire fenséges és mennyire kitűnik abból az egészből, amiben mi voltunk. És hogy milyen állapotban voltunk. Nézzük akkor a negyedik és az ötödik verset. De Isten gazdag lévén írgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a védkeink miatt, életre a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. Nekem különösen, Kedvenc, kedves ez, a, ez az ige vers. Volt Van egy barátom. Régen nagyon sokat töltöttünk együtt időt. És egy időbe tértünk meg. Nagyon sokat lógtunk együtt. Nagyon sokat aludt nálunk. És egyik ilyen alkalommal nagyon rossz paszba voltam. Úgy éreztem, hogy mindent elrontottam, amit lehetett, azt, a, azt átoltam, és hát ugye elmondtam neki, mint egy jó barátnak, elpanaszoltam neki, és nagyon, nagyon ilyen szomorú voltam, hát egyszerűen csak így tolodom ezt az egészet, és hogy nem milyen keresztény vagyok, meg se és csak a, ott elbátranulva voltam. És, és kiragasztotta a szekrényemre egy kis matricát is, és ezt, ezt az igeverset írta rá, vagyis igazából csak ezt a pár szót. Ugye a Károly fordításban úgy, hogy de az Isten. Uh, ugye az Efésius 2.4, és ezt az érzek, hogy Efésius 2.4. De az Isten. Hogy ugye, mi látjuk ezt az állapotunkat. Lehet, hogy sokszor így érzik magunkat, hogy jaj, nem is ők kereszt, olyan kis lúzer vagyok, meg annyit elrontok, meg én még mindig ott vagyok. De innen jön a felemelkedés, ugye? Pál azt mondja az Éfézusiaknak, hogy de az Isten. Hogy milyenek vagyunk, hogy az ember ennyire elrontja, hogy, hogy nagyon mocskos és nagyon, nagyon mélyen vagyunk, de az Isten. De az Isten milyen? De az Isten mit tett? És nekem ez nagyon bátorító volt reggel fákálni, és akkor erre, erre a kis matricára ránézni, erre a kis papírra is odaírva, hogy de az Isten. Hogy én emlékeztem arra, hogy én milyen vagyok, és hogy mennyire elrontottam, de az Isten gazdag az írgalomban és a kegyelemben. És milyen, milyen tulajdonságokat olvasunk itt Istenről? Hogy ő irgalmas, ő kegyelmes, ő szerető. És ugye az embernek pont erre van szüksége. Ugye azt nem azt kapni, amit megérdemelne hanem megkapja a megbocsátást, a szeretetet, az irgalmat. E, ugye Jézus nem azért halt meg a kereszten, mert megérdemeltük volna. E, nem azért halt meg, mert látta, hogy hát ezek úgy igyekeznek ezek a srácok. a látta előre a Krisztoffert, hogy áh, ez a Krisztoffer egy arany, Pof gyerek, és úgy igyekszik, és olyan jó fej. A terünk, tényleg megértemli, hogy egy picit úgy besegítsek neki, na, hogy megmeneküljön ő is. E, ugye, azt látjuk ebben az első állomásban, hogy nem volt az emberben igyekezett. Hogy az emberben, sőt, azt látjuk korábban, ugye a római levében, hogy nincs bennünk semmi jó. Hogy egy nincs Isten szerinti jó bennünk. Hogy hogy lázadunk, hogy az ember lázad és elfordul és istentelen. És mégis azt látjuk, hogy, hogy Isten úgy dönt, hogy odaadja az ő egyszülött fiát. És, és ezt fontos megértenünk, hogy, hogy nem mi próbáltuk ezt így valahogy Istentől így kiszedni, tudod, mint egy gyerek. Nekünk, nekem a lány, állandóan elmegyünk boddba, apa, a vegyél egy Sulis büfébe, jönnek, apa, a vegyél valamit? Jaj, mondjuk, nem, ám, min és mind minden nap ez lenne, az összes pénzem erre mehet, nem. Apa, a vegyél egy kis gomincukra? És ők próbálnak ugye kiszedni belőlem valamit, de, de hogy mi ezt Istenből nem szedtük ki, vagy nem erőltettük ezt ki belőle, hanem, és ez fontos, ő alapjában véve ilyen. Tehát én, ha már nem vagyok ilyen, hogy veszek a lányoknak, egy csokit, meg nem. <gül> de tudom, hogy nem jó. De, hogy, de Isten alapjába véve, ő ilyen. Tehát ez az ő tulajdonsága. Hogy irgalmas. Hogy kegyelmes. Hogy szeret. Hogy ő, őt nem kellett rávenned, hogy, hogy szeressen. Nem kellett rávenned, hogy kegyelmet adjon. Hanem ő ilyen. Nem egyszer csak meglátta a Krisztopárt és azt mondja, hogy az, ez, ez, a fiú, ez igen. Oh, ő, nincs még egy ilyen, hát persze, hogy szeretem. Hát, és még azt is mondja, hogy úgy szeretnék egy új videókártyát kereszt. És át, gyerünk! De nem, ő, ő alapjában véve ilyen. És de mi sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk rá kell vennünk Istent arra, hogy ő szeressen hogy valahogy rá kell dumálnom őt, mint a gyerekeim rá akarnak dumálni, hogy megvegyem azt a malha édes gomi ami nagyon ártalmas, de nagyon finom, ugye? És, és ők igyekeznek, ugye hárban, és akkor néznek azokkal az angyali szemekkel, és hogy... Én meg ott vagyok az iskolában, és olyan micsoda szülő vagyok, és annyira gonosz vagyok, és hogy nem is szeretem őket, hát nem veszem meg nekik, és ugye úgy tudnak nézni ugye együtt hárman, hogy na, meg én nem veszem apa semmit. És sokszor azt hiszem, hogy Istennel és is ezt kell, hogy nézni valami nagyon ilyen őzike tekintettel, hogy rebegtetni a szempillánkat, hogy Isten majd most szeressen engem. De nem kell rá benni őt. Sem a cselekedeteinkkel, a szavainkkel, az életünkkel, mert ő alapjából véve szeret. Ugye emlékezzünk csak vissza. Mit néztünk az első fejezetben, hogy mi az ő gazdagsága vagyunk. Hogy ő, ő neki te vagy az ő gazdagsága, az ő kincse. Ugye ő eladta mindent, Jézus eladta mindenét, ott hagyta meg minden dicsőségét. Miért? Hogy megvegyen téged, hogy az ő tulajdona lehetséges. És nem tudtuk ezt, erre őt rávenni. Ő, ő ilyen, önmagába véve, ez az ő szíve felénk, hogy szeret, és egy örökké való szeretettel, ezt látjuk az ígében, egy agapé szeretettel, ugye ez a feltétel nélküli szeretettel szeret. De az Isten ilyen. Tehát ő önmagába véve gazdag az írgalomban, gazdag a kegyelemben, és, és nem kell... Rábeszélnünk őt, hogy, hogy valahogy manipulálunk, hogy ő szeressen vagy megbocsásson nekünk. Én mennyire bátorító ez, nem? Hogy, hogy sokszor hogy az emberekkel is a kapcsolatunk, sokszor ilyen, hogy Jaj, elrontottam valamit, akkor rávenni arra, hogy megbocsásson, vagy, vagy hogy kiengeszteljen valahogy. Hogy, hogy valahogy rávegyem arra, hogy, hogy újból szeressen. De Isten nem ilyen. És tudod, hadd legyünk mi is egymással ilyenek. Hogy, hogy legyen bennünk ez az indulat, ez a hozzáállás egymás felé, mások felé. Hogy, hogy gazdagok legyünk a szeretetben, az irgalomban, a megbocsátásban. Mások felé. Hogy ez Hidd el, hogy ez az, amire az embernek szüksége van. Mert mi az, ami megváltott téged? Mi az, ami, ami üdvösséget adott? Ugye az, hogy Jézus eljött, hogy irgalmat, hogy kegyelmet adott, hogy ő kifizette értünk a, a, az árat, a váltságdíjat, a tartozásunkat. Ugye kegyelmet gyakorolt, irgalmat mutatott nekünk, szeretetet adott felénk. Ugye ez az, ami, ami szükséges. Hogy legyél te ilyen ebben. Mutasd te az embereknek kegyelmet és szeretetet. Menjünk tovább, 6. 7. vers. És vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett a Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. De ezek a versek a jelent és a jövőt mutatják be, hogy mink van Krisztusban, vagy mik vagyunk Krisztusban. Ugye, amikor odadod az életedet Jézus, Jézusnak, amikor átadod magadat neki, akkor azonosul, ő vele. Ugye, vele együtt meg vagyunk feszítve, vele együtt fel vagyunk támadva, és vele együtt ott leszünk, amennyire is. És ugye átadod ezt képzelni? Ugye. Sokszor lehet, hogy megtapasztaltuk ezt, hogy, á, meg vagyok feszítve, hogy á, mennyire nehéz ez elfordulni a régi dolgoktól. Sok harc, sok szenvedés, sok küszködés, fájdalom, meg bukás, meg kísértés és félelem. Á, aztán megtapasztaljuk azt is, hogy á, van erőnk, hogy, hogy tudunk, el tudunk fordulni, hogy igen, Krisztus él bennem, feltámadtam én is. És ő éli az ő életét én benne mi rajtam keresztül. De azt képzeld el azt is, hogy, hogy lesz egyszer a menny. És hogy ő általa ott leszünk. Hogy ő miatta, vagy ő általa lehet ez, hogy ott leszünk. És a menny, és bátorított, hogy gondolkozza nem Nem azért, mert ha már ott legyünk, nem tudom. De ez egy jó dolog, hogy Isten jót készített. És ugye beszéltünk a, a múlt órán arról, hogy mi a mi reménységünk, mi a te reményed. És azt hiszem, hogy 1 Korintus 15-ben írja Pál, hogy, hogy mondtad az első korintusi levél 15. fejezetben, hogy hogyha ha, ha ebben a világban reménykedünk csak, akkor minden embernél bolondabbak vagyunk. És ugye van reményünk, nekünk élő reményünk van. És, és ott van a menny, vár a menny. És, és még, még lát, hogy messze van, nem tudjuk, hogy mikor jön el, de, de igazi és valós reményünk van. És tudod, az olyan jó ebbe így belakapaszkodni, Ugye most sok nehézség volt, Ugye megtapasztaltuk, hogy, hogy elveszítettünk gyerekeket, akiket bár nem ismertünk, de valamilyen mé mé módon mégis ilyen közeliek voltak, mert sokat imádkoztunk értük, olvastuk, hogy mi lesz velük, bíztunk, reménykedtünk, velük együtt szenvedtünk, és vártuk, hogy, hogy legyen gyógyulás, és, és Istennek más volt az akarata. És ez nagyon nehéz, és nagyon-nagyon fájdalmas, ugye, elengedni egy uh, pici gyermekeket. Ugye múlt héten szombaton a megérbe a misikének a, a búcsúztatóján, és ez nagyon fájdalmas, de, de van reményünk, és tudod, nincs más, nincs más, mint bekapaszkodhatunk, hogy igen, ott lesz a meny, és Isten ezt ígérte, és egyszer ott leszünk és találkozunk majd, és ez olyan, mint egy utazás. Úgy, valahogy így gondolok így rá, hogy, hogy vannak nagyon régi jó barátaink, akiket elengedtünk, nem tudom, messzire Amerikába, és 10, 15 éve, 20 éve nem láttuk őket, és néha a Facebookon látjuk őket, hogy az, a mennyből nincs Facebook. Igen, hát ez egy hiba, de még nincsen olyan erős, nem tudom, router, vagy nem tudom. De, de így engedünk el embereket is, igaz, hogy á, nekem is vannak barátaim, akiket, akiket nagyon nehéz volt elengedni, hogy á, de kár, hogy, hogy elmész, és ott leagy, és majd úgy se el Amerikába, és hogy jó, vissza. Á, de ez is ilyen, hogy elengedünk embereket, és, és egyszer majd találkozunk, és ott leszünk ott leszünk velük. Hogy ez a, ez a menny, ott leszünk Jézussal, és ezekkel az emberekkel. És ma, ma idefelé, vagy hazafelé jövett mindig ezt, hogy Esztergomban megyünk haza, amikor ott vagyunk, akkor ide jövünk haza. Tehát jöttünk haza Esztergomból, a hazából, és kicsit beszélgettünk erről a dologról, ugye Krisztiván, ugye, ott van a nővéreméknek a, a kisebb fiúk, Bazi, és hát ő is egy betegségkel küzd. És, és harcolunk ő érte is. De nincs még, nincs még javulás. És, és ez nagyon fájdalmas. De, de azt mondtam a Krisztinek is, hogy biztos, hogy, hogy Krisztus nélkül, ez nélkül, a remény nélkül nem tudnám túlélni ezeket a helyzeteket. Hogy, hogy viszont ez az, ami megerősít, hogy van remény, hogy tudom, hogy, hogy Isten adja ezt, és, és nélküle, nélküle téboly lenne, de vele vele átmegyünk. Ugye ezeken a is is ő és átmegyünk ezeken az érckapukon is, és megharcoljuk ezt, és ez nagyon fájdalmas, és nagyon nehéz, de de Isten nélkül meg nem is lehetne ezt. Vagy legalábbis én nem is tudom, hogy bírnám. Szóval ez fájdalmas, meg nehéz, de van remény. És, és nézd egy kicsit ezt így. Próbálj egy kicsit így gondolkozni ezekről a dolgokról. És akkor fejezzük be a 8 as és a 9-es versen. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tületek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senkinek dicsekedjék. Csak figyeld meg az ötödik versben, azt mondja, hogy Krisztussal együtt. A hatodikban Krisztus Jézusért, a hetedikben pedig azt mondja, hogy Krisztus Jézusban. Nagyon érdekes ezek a kifejezések. Azt látjuk, hogy mindent Isten cselekedett. Minden általa és benne valósult. Minden Krisztusban lett. Benne. Ugye ezt látjuk az első, vers, első fejezetben is, hogy mit kaptunk Krisztusban, mik vagyunk Krisztusban, ő benne, mi a miénk. És ugye Pál itt ezt mondja a 8-es, 9-es versen, hogy ebben a, kegyelemben van, a kegyelemből van üdvösségünk, hogy a hit által, ugye, minden Krisztusban, minden ő által lett, mindent ő tett meg, mindent ő szerzett meg. Ugye újból visszakanyarodhatunk a husvédhoz. Jézus ott van a kereszten, és az kiáltja, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett. Ugye, hogy kifizette az árat a mi bűneinkért. És ugye ez a kifejezés ott, amit ott Jézus mond, ez egy, ez egy olyan kifejezés, amit akkor használtak, amikor egy szerződés kötöttek két ember. És azt mondja, hogy én megveszem a hajnytól a gitárt, ö, odaadja nekem, én kifizetem, megveszem százezer forintért, nem, nehogy mi minden, minden dolgot itt legagyizok. Szerintem többet is érne, én kifizetem ezt a százezer forintot, ő odaadja a gitárt, én odaadom a pénzt, mert nem tudom miért veszem meg, mert nem tudok gitározni, de megveszem, és azt mondjuk rá, hogy, hogy elvégeztetett. Hogy nincsen már követelés. Én odaadtam a pénzt, ő odaadta a gitárt, ez az üzlet megköttetett, és már hogy a pénztártól való távozás után reklamáció reklamációnak helye nincs. Kész, nincsen követelés már. Nincsen, amit felróhatnánk egymásnak. Mindenki megadta azt, amivel tartozik, és ez üzlet elrendezett, és befejeződött. Nincs, nincs, már, nincs már több tárgyalás, nincs már több fizetség, nincs már több panasz, nem lehet semmit tenni, vége. És ez amit az, amit Jézus mondott, hogy, hogy én, én elvégeztem mindent, én kifizettem mindent, nincs több tartozásod, nincsen, nincsen semmi, amit még lehetne tőled követelni, mert én kifizettem minden tartozásodat. Minden bűnödet, minden, minden amit, amit megbántottad az Isten, én ezt elrendeztem. És ugye ez az, amit ott Jézus mondott. Ő az, amit, aki ezt megtette. Ugye emlékszel, láttuk Ábrahámnál is ezt a példát, hogy találkozott az Istennel, amikor szövetséget kötött. A félbevágott állatok, ugye, meggyújtva, és jöttek, és találkoztak közében. Ábrahám nem hozott semmit. Ugye Isten tett meg mindent ebben a szövetségben. Ábra, Ábrahámnak nem volt benne semmi része, csak a hit. Hogy ő ezt hittel elfogadta. És Isten adott mindent ebben. Ugyanígy nálunk is. Mi elfogadjuk Krisztus áldozatát, halálát, feltámadását. És ugye az Atya ezért igaznak fogad el minket. Tehát mindent ajándékba kapunk. Minden ajándék. Nekünk csak élveznünk kell ezt az ajándékot. Élveznünk kell Krisztust, az ő jelenlétét. És csak legyél ő vele. Élvezd őt, az ő közelségét, az ő munkálkodását benned. Engedd, engedd, hogy ő meghódítson. Engedd, hogy ő, hogy ő szóljon. Gyere az ő jelenlétébe, az ő igéjébe. És... És ugye ne, ne kételkedj, hanem csak bíz benne, higgy benne. És mindent, mindent elhelyezet. Utolsó vers, tízes vers, és befejezzük. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljük. Nagyon érdekes ez a kifejezés, amit itt használ, az ő mesterműve vagyunk, az ő alkotása. Ez az eredeti görögben, ez, ez, ez így hangzik, mint egy költemény. Tehát egy költeményt jelent. Szerintem soha nem gondolkoztál magadról így, hogy te Istennek egy költeménye vagy. Hogy Isten így néz rád, és, és bár lenyűgözne ez minnyájunkat, hogy hogy néz meg, mit, mond, mit látunk az első részben, hogy te az ő gazdagsága vagy. Hogy te az ő gazdagsága vagy. Hogy így néz rád Isten, hogy én őtőle vagyok gazdag. A Krisztopertől, a Lacitól, az Anditól, én őtőlük vagyok gazdag. Hogy ők az én gazdagságom. Ugye én nézek így a gyermekeimre, hogy, ó, pisi, <gül> <gül> Hát, van ez így. Hát, so. Tehát, ugye, így, így néz, így néz ránk Isten, hogy, hogy mi az ő, az ő gazdagsága vagyunk. És most meg mit ír pá hogy, hogy mi az ő az ő a poémája vagy a költeménye vagyunk. Gondoltál magadra így, hogy én egy költemény vagyok. Ugye szoktunk esetleg ezt mondani valakire vagy valamire, hogy hú, mindig egy férfi egy autóra, ez egy költemény, hát ez olyan gyönyörű. Ugye, mondtam, egy nő esetleg egy ruhára, vagy nem tudom, hát ez egy költemény. És de Isten így néz rád, mint egy költeményre, egy, egy, egy különleges, egyedi, csodálatos dologra. Mi le, le, lenyűgözve nézünk esetleg egy csillagos égboltot, vagy egy, egy naplementét, vagy egy szivárványt, de Isten azt mondja, hogy, hogy én benned gyönyörködök, és hogy te vagy az, aki lenyűgözöl engem. És ugye Isten rajtad keresztül akarja kifejezni önmagát, vagy kifejezni a magát. Ugye egy író leírja kis versikéjét, a kis körteményeit, és kifejezi magát ezen keresztül, hogy mit gondol, mik, mik az érzései, stb. stb. És ugyanígy Isten ugye rajtad keresztül fejezi ki magát. E, rajtad keresztül akar munkálkodni, megmutatni az embereknek az ő kegyelmét, az ő szeretetét. E, és nem neked kell kifejezned Istent, nem neked kell megmutatnod. Ő meg akarja rajtad keresztül mutatni önmagát az embereknek. És így azt látjuk, azt olvassuk itt, hogy ő elkészítette ezeket a jó cselekedeteket. Hogy miben járjunk, merre menjünk, mit tegyek ma. Sokszor ott van az emberben ez a teher, hogy jaj, mit kell tennem, hogy... Én jól akarok élni, meg jól akarok cselekedni. Én nem kell ezen így aggódni, meg megfeszülni. Hanem Istennek ez a vágya, mert az ő alkotása vagy, és ő meg akarja mutatni a magát. És, és ő elkészítette ezeket a dolgokat. Személyre szabottan, neked, a te életedre. Nem kell úgy élned, mint másnak. Nem kell valaki mást követned. Hogy az én az ő cselekedet akarom követni. Nem. Neked Isten majd megmutatja, hogy a te életedre ő mit akar, és hogy mit tervezett. És, és élvezd azt, amire ő vinni akar, amire ő, ő elhívott. És ne, ne, ne, akar olyan lenni, mint egy másik ember. Hogy persze vannak példaképeink, meg jó, meg, meg szeretnénk dolgokban hasonlítani, de mi jó, ez természetes. Csak Sokszor azt látom, hogy még keresztényként is, hogy na, ő hogy csinálja? Ő, ő hogyan is jár az úrral? Ő, hogy olvas, ő, ő milyen könyveket olvas, ő miután érdeklődik, és ő gitározik, ő másik meg tudom hekedül, és akkor ő nem tudom, mit csinál, és akkor majd én is ezt csinálom. De, de enged, hogy Isten arra vigyen, amire téged akar, amit neked szánt, amit neked előre elkészített. Azt a jó cselekedetet. Csak arra menj, is, abba lesz áldás, és ez és nem lesz teher, hanem úgy fogsz menni hogy oh, ez az, itt vagyok, megérkeztem. Tehát Isten mindent elrendezett, mindent elkészített, csak bele kell Csak járj, és élvezd ezt, amit ő elkészített neked. És hidd el, hogy ez egyszerűbb, sokkal egyszerűbb, mint ahogy mi ezt gondoljuk. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked ezt a mai estét, és kérünk, hogy, hogy csak segíts nekünk megmaradni abban, amit, amit Te készítettél számunkra. És hogy ne, ne legyünk olyanok, akik, akik mi magunk akarunk megfelelni, vagy akarunk kitalálni dolgokat. Uram, hadd ne, had ne álljunk be abba a sorba, akik, akik azon agyarnak, hogy, hogy milyen jó cselekedeteket kell készítenünk, vagy, vagy hogy abba azon gondolkodjunk, hogy hogyan is tudnánk rávenni téged, hogy szeres minket, vagy megbocsáss nekünk. Köszönjük, hogy, hogy te önmagadba bébe ilyen vagy, és, és nem kell lesz tennünk. Köszönjük, Uram, hogy kegyelmes vagy velénk. Köszönjük, hogy irgalmas vagy velénk, hogy szeretsz minket. És, Uram, azért imádkozom, hogy hadd járjunk ebben, hadd ismerjük ezt jobban és jobban. És, Uram, ahogy itt vagyunk ebben az ünnepben, ahogy esetleg megállunk, megpihenünk. Itt szólj hozzánk, és, és taníts minket erről, hogy hogyan látsz minket, hogyan látod az életünket, hogy mi a te terved velünk, mi a te akaratod, és csak bátoríts minket, Úr Jézus. És áld meg a hétvégénket, légy itt velünk, áld meg, áld meg a közösségünket, az Isten tiszteletünket, áld meg a családunkkal töltött időt. Köszönjük neked, Uram, azt a sok ajándékot, azt a sok mindent, azokat az embereket, akiket adtál nekünk. Dicsérünk téged ezért, Úr Jézus, te nevedben imádkoztunk. Amen.